Under SET 2015 så har vi släppt tre avsnitt en varje dag om vad som händer på SET-konferensen. Och här är de här tre avsnitten samlade tillsammans. Mycket nöje! Välkomna till Skolsveriges special som vi sänder med anledning av set Då rullar vi vignetten! I här tiden så är det tisdag morgon, kanske, vem vet. Och vi kommer släppa ett specialavsnitt av Skolsverige varje dag under SET-konferensen. Eh, och det här gör vi eh, lite med anledning av att är du är på väg till konferensen men också för alla som inte är på konferensen. För 99% procent av alla lärare åker inte på SET. Nej, för det finns inte inte plats. Och någon måste liksom ta hand om undervisning och det är väl bra. Ja. Så jag tänker att vi ska göra det här intressant för alla. För det får inte bli för inskringt och centerit Man är på väg till kanske en av Sveriges bästa fortbildningstillfällen Det finns massa saker att välja på Vad är det egentligen som händer? Många som har planerat i förväg de har ett tydligt program Många åker dit lite på vinst och förlust Vi behöver styra upp det Vi ska styra upp det Och jag är ju jättenyfiken <laughs> Eftersom jag faktiskt kommer att vara hemma I tre dagar Men jag har kollegor som är där och håller ställningarna Det känns mm. bra Precis mm. ja. eh, Och vi, eh, idag är det tisdag. Idag är det tista och vi ska se att vi har med oss en gäst i varje avsnitt. Idag har vi gästen Mia Smitt som talar eh, senare idag. Och vi ska ta och lyssna på henne på slutet. Men först och främst, om vi ska kolla liksom, i den här konferensen, så mm. har tre delteman. Mm -hmm, Man mm. pratar om demokrati, eh, kollegialt lärande och så är det också eh, post-IT. Då är det inte den lilla gula lappen utan det är <laughs> liksom, på något sätt vad kommer efter att vi har köpt massa datorer. Ja, just det. när vi har liksom skaffat all utrustning börjar vi med det sen då lite med anledning av att digitaliseringskommissionen säger att svenska skolan är en av de bästa i världen när det kommer till att skaffa sig en massa utrustning men vi är inte lika bra på att utnyttja den Nej, och där det är som ett utvecklingsområde där behöver vi en konferens mm. och det är väl inte så konstigt det är väl det som man, man, jag tänker att, mm. att man pratar om på sätt precis som man pratar på bett i, i England mm. eh. jag tänker säga demokrati Mm. En konferens på temat demokrati, vad är förväntningar då? Ja, när det gäller skola och demokrati Så tänker jag ju att, att mm. eh, Det handlar ju väldigt mycket Om, tänker jag, det mediala Samtalet, hur man gör sin röst hörd eh, mm. I dagens läge Så handlar det ju jättemycket om Att göra mm. sig, sig publicerbar Men också att vara källkritisk Och att förstå allt det här som, Alltså allt det här som informationssamhället Som man kanske inte ens får säga längre För att det är väl omodernt. <laughs> men, men allt det som det eh, slår över all, all, all den här information som våra elever brottas med varje dag eh, vi har en annan bild av demokrati än mm. vad som var för hundra år sedan när man, eh, ah, man röstade man visste inte så mycket om de man röstade på och, sådär. och idag så, så är det ju liksom vi vet väldigt mycket mer samtidigt som vi inte mm. vet mm. någonting egentligen Det är en jättebra sammanfattning eh, politikerna i min kommun de har en tendens att beskriva vårt uppdrag som att vi ska rusta eleverna för en komplex och okänd framtid mm. den sägningen är liksom deras och då tänker jag att här, det har med bred syn på demokrati att göra. Mm. För det behöver alla bli lika, få samma möjlighet att ta, ta, ta sig an den uppgiften. Precis. Det om det är kollegialt lärande som är spår nummer två. Det är något som du har pratat om i <laughs> 700 år. Så jag tänker att vi hoppar över det. Ja. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, men kollegialt lärande är väl någonting jag kan. Så kan väl säga. Du kan det väldigt bra. Och jag tänker att det, det är något som... Alltså, kanske ska man stanna upp för det. För att det är ett modord som kan rimma lite vad som helst. Mm. Och man ska rama in det lite litegrann. Vad, vad menar vi med det? Alltså kollegialt lärande handlar ju just om lärare och inte samarbete. Det är väldigt viktigt att se skillnaden, tänker mm, jag. Mm -hmm. För att jag tror att väldigt många tänker att vi är ett jättebra kollegialt lärande och så tänker man egentligen att det man pratar om i kollegialt samarbete att man samarbetar mm. kring eleverna. Mm, mm -hmm. eh, men man sitter inte i, i grupper och faktiskt lär sig saker. Det kan vara så att jag planerar en lektion planerar du en lektion så bara härmar jag och dig, du härmar mig. Ja, och, samarbete, är inte kollegialt lärande. Eller att jag tar din elever i matte så tar du mina i svenska. Ja, ett samarbete. samarbete, men inte kollegialärande. Och, mm. och sen har vi post och där finns det verkligen mycket att hämta. Vi har varit inne på det redan lite grann. Mm. Jag tänker det som kommer efter att vi har skaffat all utrustning. Mm. För att släppa teknikfokuset för det säger inte vårt expertisområde. Nej, och det är lite häftigt faktiskt, tänker jag, att vi har, mm. vi har ju startat vår en resa i år på min mm. skola. Mm. Mm. Och eh, eh, i torsdags så hade vi en studiedag där vi fyllde två timmar, håll i det nu, två mm. timmar mm. där faktiskt lärare på skolan lärde de andra lärarna. Oj, men, men, om vad för ja, du men, Hur man, hur man eh, får eleverna göra podcasts och, och mm. samtalar då kring, med andra elever på andra skolor eh, Så det var ett slags eh, liksom, integrationsprojekt kan man säga, att föra stadsdelen närmare varandra i Göteborg eh, Vi hade bloggar, hur man bloggat med litteratur i skolan eh, Vi hade del, bara hur man använde Driven Mm -hmm. eh, och, och så, man har tipsat varandra helt enkelt. Vi har Digitalt arkiv, eh, ett jättespännande arbete som de har gjort i historia. Mm. Eh, och sen även samhällskunskapen hade några sajter som de hade jobbat med och olika företag med data. Som jag inte riktigt förstod Som du hör Data, på det, var, det var data Ja men det var, det var alltså data. data, alltså information Helt enkelt, som de har fört samman och jobbat med Men jag tycker det är häftigt hur Hur vi faktiskt på ett år lyckas fylla Två timmar med eh, Egen, egna tips och tricks Till varandra det är, det är intressant, och det är himla roligt att se den resan Jag har sett den på flera skolor annars Det, det är väldigt intressant att se den kraften som kommer ur det Mm. Och jag tänker att om man kollar lite på programmet och vad som finns idag då, mm. eh, sen kan jag säga folk som kan vara relevanta i att se. Om man är på ett sätt men också som kan vara relevanta att kolla upp om man inte är, det eh, då finns det en föreläsning vid 10 i sal M3 eh, med Jonas Monsen. Kolla bara på pegget. Imponerande. <här> <här> Hur som het? Eh, om självledarskap och inkludering. Han är jobbar på gymnasieskola som du pratade om i ett avsnitt för några veckor sedan. Ja, den är jättespännande. Kan inte du dra lite grann av vad är det för skola? Liksom. Nej, men det är ju en skola. Alltså, jag, alltså, som jag, jag har ju bara hört Beatrice Clark som jobbar som socialpedagog på den skolan. Mm. Men... men, men vad jag har förstått är ju att det är en skola där man eh, jobbar man får elever som kanske inte har lyckats i den vanliga skolan men man lyckas få en, ganska, eller en nästan 100% i måluppfyllelse med elever som faktiskt inte har lyckats i den vanliga skolan eller mm. den andra mm. skolan. Och man jobbar med elever som, som lever i utanförskap på olika sätt och, och har lyckats få en väldigt hög, eh, alltså väldigt goda resultat helt enkelt. Det är lite det man pratar om också. Att lyckas genom att utgå från funktionsförmåga. Och så. Mm. Väldigt intressant, eh, klockan 10 i M3 Eller man kan googla på honom Ja precis, och det är väl lite spännande Just Jonas Monsem som har ett skägg Precis som du och ni <laughs> båda två Klockan 12 idag Får vi ju faktiskt veta eh, Om det blir du Jonas Eller Martina Lundström eh, Som är förskollärare ja. är jag Som vinner det här eh, Om blir årets punkare bland lärarna <laughs> Precis, precis. Eh, Trevor Dolan-priset Det är vad det är. Vi ska ta en runda av dagens avsnitt. Vi har inte jättemycket tid. Vi ska ta och gå över och lyssna på dagens gäst som också är en av talarna idag. Klockan 11.30 i samma sal, m pratar Mia Schmidt om eh, på rubriken med världen i handen. Hon är tyska lärare och hon är vice ordförande för språklännas riksförbund och har gjort en resa om digitala verktyg i, inom det ämnet jättespännande och det är jätteroligt att, att Mia ska prata tycker ja, jag. Det tycker jag är skitkul. Och vi ska lyssna till henne nu så att även du som är hemma får höra henne. Precis. Och så gör vi så att vi hörs igen redan imorgon. Hörr Hej. Hej. Och då ska vi välkomna Mia Smitt som är dagens gäst. Katarina. Ja, hej. Hej. Du, du ska prata senare idag om... Eh, med världen i handeln, vad heter det så? Ja, heter ja. det. Precis. Kan inte du berätta lite? Vad kommer det handla om? Det kommer handla om att ta in... Den digitala världen i språkundervisningen. Mm. Eh, det värsta jag vet är folk som säger att vi ska plocka bort mobiltelefonerna ur skolan. Mm. För mobiltelefonerna är en del av vår verklighet, av elevernas verklighet. Och vi måste lära dem att använda dem på ett bra sätt. Och hänger det särskilt upp med språkundervisningen tänker du? Nej, det hänger ihop med hela undervisningen. Men mm. språkundervisningen är det jag kan, mm. helt enkelt. Mm. För jag kan tänka mig att det är ändå på något sätt en didaktisk fråga. Så det mm. borde ju finnas en prägel i olika... Mm. Ämnen, jag tänker säga språk det är kommunikation. Det kanske är tydligare där än i vissa andra ämnen. Jag tänker att det kan handla om mycket. Jag blir mm. frustrerad när mina elever öppnar webbläsaren för att söka på Google och inte ens sträcka ner Google-appen. En sån här grundläggande sak hur söker information Med telefonen. <laughs> Men eh, mm. den stora grejen för språklärare är mm. ju Google Translate. Mm. Om man ska generalisera, kan vi säga, automatöversättningsprogram. Men det, det finns ju fler. Det finns, fler. Det det finns Babelfish, det finns Bing mm. och så vidare. Jag kommer ha exempel från flera olika på min mm. föreläsning här. Mm. Men Google Translate är ju den vanligaste. Och vi märker ju att eleverna använder det mer än vad vi lärare vill. Och många lärare mm. är rädda för det. För de kanske använder det oreflekterat, tänker jag att det här rädslan kanske handlar om. De har inte lärt sig hur man ska använda det. Nej, och de har inte lärt sig vad man kan lära sig av Google Translate heller. Nej, och sen måste, men som lärare måste man förstå att Google Translate är inte en digital o -bok. Det är mm. ett nytt verktyg, ett mm. helt nytt verktyg och vi jag måste få det. Det är mycket mer komplext, det är ju, i grund och botten är det ju digitaliserad översättning. Mm. Men man kan ju också som användare vara med mm. och förbättra. Man mm. kan tycka till, är det här en bra översättning? Vill jag föreslå någonting annat? Vilket är en bra undervisning, tänker jag. Vilket är en väldigt bra undervisning. Mm. Men det är också så att eh, Google Translate utvecklas jättemycket. De har fått med Det mm. Funkar mm -hmm. väldigt ofta. Mm -hmm. Inte alltid. Nej. Eh, man märker att man tar hela meningar ibland, att den tar med skippar vissa ord. Ja. Ja, att den bara utesluter. Eh, jag brukar ofta använda det här för att testa de mina finska vänner skriver på Facebook. Mm. Vad är det mm. de skriver egentligen? Mm. Och då kan jag få en ungefärlig uppfattning, men så fort de plockar med varumärken, eller ortsnamn, eller mm. slang, eller så skriver man något sånt där ja, jag är så glad. Mm. Och skriver ja med 17a. Mm. Det fixar inte datorn att lista ut. Nej. Sådana här saker där man måste lära sig att förhålla sig till, vad är det egentligen som händer? Mm. Mm. Och där kan vi inte bara säga till eleverna stopp. Du får inte göra det här. Vi måste ju lära dem att använda. Nej, för det finns lära... ingen trovärdighet Sen om man bara till någon stopp, du ska inte använda det här. Då förstår inte de hur de kan använda det sig av sådana verktyg utanför. Precis. Ja. Och att förbjuda, det. de kommer inte sluta använda det i alla fall. Nej. Utan vi måste lära oss tillsammans. Mm. Mm. Och sen har jag insett att om jag visar ett exempel. Mm. Eh, en månad. Så kommer jag tillbaka tre månader senare. tillsammans Ska visa samma grej. Mm. Då finns den inte kvar. För att små buggar täppt till, saker utvecklas och lägger till saker. Mm, Min senaste mm. upptäckt här gjorde mig så glad. Mm. En kompis som läste en bok av Jane Austen och jag blev lite nyfiken på under vad mm. det här var. Skrev in det första ordet i Google Translate och får en översättning. Jaha, och sen när jag skriver in de mm. två andra orden så ändras det. För då fattar Google Translate att det här är Sense and Sensibility. Det är en väldigt känd boktitel. Du fattar den. Ah, kombinationen det är en kombination av de här orden. att då är det inte längre reason, utan det är sense and sensibility. Den ändrade det för att den först känner igen sammanhanget. Ja, ah, men det där är ju superintressant. Det är jättehärtigt och då kan du ju hända, att, då kan <laughs> du suttit någon en finsk person mm, och tryckt mm. på att nej, det där är inte rätt översättning för att mm. den här kombinationen är faktiskt en känd boktitel. Det är ju faktiskt intressant och det är värdefullt att folk bidrar med det. Och jag tänker att vi behöver lära ja. elever att ta det ansvaret eller ta den funktionen mm. i, i det men, sammanhanget. Liksom. Men också att förstå att, mm. hur komplext det är och förstå att mm. det utvecklas och förstår skillnaden mellan att ordboken som står i hyllan. Mm. Den har sina fördelar. Mm, mm, mm. Men den är också ganska gammal. Mm, mm, min käraste ägodel i klassrummet är ju den lilla, lilla adaptern Som jag tycker att jag kan slänga upp min telefon till mm. projektorn. Det ja. gör jag nästan varje lektion. Mm. Och så, ja, vad ska vi testa då? Ska vi ta Google Translate? Ska vi ta den här ordboken? För jag har köpt ordböcker på min telefon. Mm, mm, som jag har betalat pengar för. Mm. Eh, jag har... Saul, jag har merriam mm. Webster jag har mm. Advanced English Dictionary Thesaurus, mm. olika gratisvarianter mm. så testar vi tillsammans vad är det vi får fram? Hur... Det är inte intressant att lägga upp dem bredvid varandra och jämföra och och det är ju supervärdefullt och sen diskutera vilken var bäst här i mm. veckan testade jag ett ord när vi insåg att um, Google Översätts variant mm. var faktiskt mer lättförståelig mm. än Norrstedts mm. ordbok. Kommer du ihåg vad Motto. Och motto på engelska heter ju motto, på, engelska, ja, heter ju motto uh -huh. på svenska. Och det säger ju uh -huh. ingenting om man inte förstår begreppet. Nej. Och där var det något, något tydligare tyckte jag nog. Mm. Men det var fortfarande så att det inte hjälpte så mycket. Så då plockade vi fram en hel engelsk mm. variant. Merriam-Webster mm. Och där fick vi fram en mycket tydligare mm. Mm -hmm. förklaring. Såklart. Men där kan man också gå in på Wikipedia. Ja, såklart. Och söka och, sö och se vad det är som... Precis. Är mm. Söker du då på... Eh, mm jag brukar ofta använda det som språkverktyg om det mm. handlar om ord som inte finns i en ordbok alltså mm. Mm. Mm. växter, djur och mm. sådana här saker gå in på språket, byt språk ja, för att då ett... och då får du upp artikeln mm. på denna Precis. språk och för på vad det handlar om men det kan kan ofta få en förklaring som är tydligare det är helt klart om man är och jobbar och jobbar mm. med elever tänker jag. Alltså, Wikipedia har ju inte röstkill på något sätt för om man tänker sig någonstans medan det är ett högstadiet oftast på något sätt. Precis. Du, Mia, du, har du kollat något på programmet resten idag? har du mm. någon spaning liksom, på folk du vill kolla in? Som språklärare är jag ju sugen på mina språklärarkollegor kollegor Sara Brun och Cecilia Hjalkervo såklart. Mm, mm, eh, som pratar typ samtidigt. Vi som så. pratar samtidigt, Det är ju jättejobbigt, jag måste ju <laughs> välja här nu. Klockan 13 i M4 pratar Sara Brun och 13.15 i, i M3, precis bredvid gissar jag, pratar Cecilia Hjalkervo. Ja. Så jag får välja någon av dem. Sen mm, är mm. jag väldigt sugen på Ylva Pettersson också. Mm, ni precis som pratade jag ju, tidigare på Jag älskar Wikipedia alltså. Mm, mm, Men den kommer nog bli svår att hinna för min del när jag pratar själv samtidigt. Du pratade precis samtidigt. Jag precis samtidigt. Ah, synt. Ah, det är surt. Men, men, men fördelen med alla de här, alltså Ylva och Sara och Cecilia och sådär, är att de finns på internet. Så man kan googla fram dem om man vill veta mer. Ja. Och så, om man inte är på sätt så kan man kolla upp dem. De så. finns på Twitter och de har sina bloggar och så vidare. Mm, mm, mm. Sen tror jag att jag är en av väldigt många som är nyfikta på Martin Tallvid. Precis, han är ju mm. pratat både tisdag och onsdag mm. om samma sak. För att det är så många som vill höra det. Och imorgon, är roligt, imorgon har vi ett, en intervju med honom i, i avsnittet imorgon. Det blir jättebra. lite då. Och det finns också jättemycket om honom på internet utifrån att hans avhandling om en del i klassrummet har blivit väldigt uppskattad. Det är inte ofta som snacket går, är det någon mer som ska gå på den här disputationen? Nej. Men så var det faktiskt mycket sociala medier. Det var folk från hela det. Sverige som att tidigt, eller Precis, det kom det. folk hit från verkligen var så nyfiken. Det är ganska intressant. Mm. Har du kollat in något annat? Vi har redan bettet av lite olika tips. Malin Larsson är ju en det, favorit också som är lite, nu är inte jag svensklärare men hon är ju ändå en stor inspiration så ja, ja, hon är året kvinnor. svensklärare 2014 ja. eh, Vi ser det svenska akademin som du är Ja, det är det, det precis det är, ja. <laughs> Så det är Det är ju intressant att ta utifrån att liksom, jag tänker svenska ämnet han ger det ju så många andra ämnen mm. Ja, de går ihop med varandra mm, Det är ju verkligen mm, så, ja, ja, så. Mm. Mm. Sen är det, ja Sen har jag tips till nästa år för jag har, jag har en, ett namn som jag tycker saknas och det är en som jag kommer hänvisa till i min, i min presentation mm. och det är en man som heter Kent Fredholm. Han, Kent, Fredholm. Kent Fredholm, han är forskare. Ja. Han är lärare och är med forskarskolan fram, har just lagt fram en lissavsats kring just Google Translate i språkundervisningen på gymnasiet. Mm. Intressant. Så han har låtit elever sitta med spanska skrivuppgifter med eller utan tillgång till internet och se med skärminspringar hur de har jobbat och mm. sett hur Google Translate har kunnat hjälpa dem och när det har hjälpt dem och när det har hämmat flytet för att man lägger så mycket fokus på mm, orden mm. att man missar flytet i texten och sådana Okej, här. Det, det låter ju som att det, det låter väldigt klassrumsnära på något sätt. Det är väldigt klassrumsnära, det är väldigt aktuellt och det är någonting som vi verkligen, verkligen behöver höra om. Så jag hoppas verkligen att Kent Fredholm kommer ut och berätta mer, att han finns med på SET 2016 kanske. Ja, vad Har han någon hemsida eller finns det någon, någon, någon länk som man kan lägga? Där? Jag har letat hans livsuppsats har inte kommit ut på nätet ännu, den bör dyka upp när som helst men han har en artikel i tidningen Lingua som ligger ute på spraklärarna.se. Ja, jag, jag lägger en länk till det på vår hemsida också så kan man Absolut, hitta, Så kan man läsa mer om Kent Fred kanske alltså. Fredrik precis, ja. han har gjort en lagt in en artikel där. Vad roligt. Mm. Ja, just, har vi en spaning redan till eh, 2016. Ja, precis. <laughs> jag att jag var ute det var lite god tid. Ja. Du Mia, tack för ja. att du var med i i på det. Mm. Tack så mycket väl. Mm. Lycka till idag. Tack tack. Hej och välkommen till Skol i Sverige special. Idag är det onsdag och det är sett och vi släpper ett avsnitt varje dag som förhoppningsvis ska vara intressant för dig som är hemma och förhoppningsvis också för dig som är på väg till konferensen just nu. Mm, det ja. gör vi! Ja, och Om vi kollar lite på dagens program då. I dagens dag avsnitt har vi en gäst som är superintressant, Martin Talvid. Martin Talvid, ja och det är så spännande. Martin Talvid han släppte ju den här avhandlingen om NTN i klassrummet. Ja och hur det påverkar undervisningen. Ja. Han har pratat faktiskt, han är den enda som har samma föreläsning vid två olika tillfällen. För mm. att han väntas bli så populär. Så jag tror att det kan bli väldigt bra. Vi ska lyssna på honom, vi ska ge honom mycket utrymme i avsnittet. Men om vi tar och kollar lite på vad som finns i programmet så har vi Helena Kvarnkjell. Som har gästat oss för några veckor sedan. Ja, och hon... som pratar om IKT-projekt. Här pratar om att jobba smart. Ja, och Jag har hört den föreläsningen förut mm. och den är, mm. den är intressant och lite provocerande så känner man att jag har verkligen inte tid på mitt jobb. Jag håller på att kvävas. Lyssna på Helena Kvensjell för hon kanske kommer provocera dig lite men det kommer också att vara... Eh... Det kan vara ett sätt att komma fram. Kan ja, liksom det kan ta sig vara. Vidare? Det precis. Klokken, halv tio i sal M5. Eh, det är om det. Eh, sen har vi Kristina Alexandersson som är chef för internet i skolan på Wemstjärnan. Eh, klockan 10.45. Väldigt intressant, alltid. Om man är intresserad här med att börja jobba med internet i skolan. Och så yes. har vi klockan 16.15 i sal M5 också. På rubriken undervisningen, uppstecken. Jag älskar eh, den här rubriken. Eh, Ann-Marie Körling. Mm, och det är din lilla idol, va? Hon är min idol i alla sammanhang. Ja. På många sätt visar är hon min idol faktiskt. Ja. Eh, den första från den utvidgade kollegiet som jag träffade ansikte mot ansikte. Hur som helst. Och sen får vi faktiskt inte glömma att du pratar idag, jag Jacob. Jag pratade själv också. Jag pratade strax innan vid 15.15 .15 i sal M6. Så du kan komma och lyssna på mig. Sen kan du bara kila över till salen bredvid. Och där är Ann-Marie. Mm. Det tänker jag göra. Kan jag säga. Ja. Så, och, precis. Och det är det som finns om man ska plocka ett axplock. Det finns massa intressanta föreläsningar idag. Det som är grejen med Helena Kvarciel och... Kristina Alexandersson och Ann-Marie och mig att man kan också googla oss. Och så kan man liksom hitta lite annat material om man inte är på konferensen och vill se vad är det, det här handlar om. Då? Precis, och, och just därför så. så mm. och det, det är lite intressant. Och, och Helena eh, mm. och övriga kommer säkert att få komma med och vi kan prata med dem här i podden lite längre fram. Eller hur Jakob? Ja, det tycker jag absolut att vi borde göra. Och både Ann-Marie och Kristina borde vi absolut få med. Vi ska ta och gå över till dagens gäst utan mer om svepen så. Som pratar klockan 12 och. Vi ska ta över till dagens gäst. Som eh, pratar klockan 12.30 i sal M5 också. Det är Martin Talvid. Eh, och du tog ett snack i Och det ska vi ta och lyssna på hur det är lätt. Ja, och så hörs vi igen imorgon. Hej då! Mm, hej hej. Hej Martin! Hej! Hej, vad roligt att vi fick tag i dig så här. Du som är just nu en av Sveriges absolut mest populära skolpersoner, forskare. Tycker ju vi. Och det förstår vi ju eftersom du är väldigt... Du ska tala två gånger på sätt till och med. Ja, jag har förstått det. Jag ska det. Ja, det. Ja. Ja. ja, hur känns detta då? Jo, det känns så spännande. Jag har inte talat och sett tidigare så att det blev trevligt. Jag såg att de hade en, en teknik som jag inte är van vid att om man pratar i bara i hörluva. Det har jag gjort en gång tidigare. Men det blev spännande också. Har det varit så tidigare vet du det? Ja det var så förra året och det var väldigt väldigt behagligt. Det, det är ju en sån här stor mässa då det är ju de i de salarna som tar in väldigt mycket folk. Ja. Och då hör man ju ljudet väldigt mycket närmare. Vilket ja. gör att man känner att man är med. Man missar liksom ingenting. Så det är en väldigt behaglig form av föreläsning. Ja. Som jag bara varit med om. De hade det inte på Bettmässan i London faktiskt. Nej. Så det, det, det, det var väldigt positivt tycker jag. Ja. Men du har ju skrivit en avhandling om NTN va, i skolan. Mm. Det är ett aktuellt ämne Ja. alla är berörda av på något, något vis som jobbar i skolan. Ja och du berättade förut för mig att den var, det, det, det är väldigt många som är intresserade av just din avhandling, eller hur? Ja, det är väl många som är intresserade av ämnet och då passar min avhandling bara in i, i det. Så, så är det ju, det är ju jättekul att det är stort intresse för någonting som man har hållit på att skriva ett tag. Så att det är klart det är kul. Mm. Vad är det du kommer fram till då? Jag kommer fram till att det har hänt väldigt mycket under ganska kort tid och att vi kanske underskattar utmaningarna för lärarna i klassrummet. Jag är själv lärare och försöker ställa sådana frågor i forskningen som intresserar och som är viktiga för klassrumsarbetet. Det tycker jag om. Det är den här professionsforskningen som jag tycker är viktig. Och då ställer jag sådana frågor som jag själv är intresserad av. Och det är ju framförallt vilka konsekvenser det får med denna snabba digitaliseringen av klassrummet. Vad som händer med, med läraren och lärarens roll och med undervisning och så. Och då har jag sett att det händer väldigt mycket. Det finns ju någon slags uppfattning om att det inte har hänt så mycket i skolan de sista åren utan allting är ungefär som det alltid har varit. Men mm. jag tror att det har hänt jättemycket med digitaliseringen som vi kanske inte alltid tänker på. Kan du ge något exempel? Ja, det sker i små, små steg. Det är inga revolutionerande saker som sker direkt. Utan det sker i små, små steg. Och allt det här påverkar läraren. Det påverkar lärarens sätt att planera lektioner. Eh, lärarens sätt att genomföra lektioner. Och det påverkar lärarens sätt att förhålla sig till tekniken. Man måste hela tiden vara vaken för och öppen för den snabba förändringen. Och det påverkar också... Innehållet i eh, Lektionerna Alltså content Som man säger i den här T-pack-modellen Som jag har använt Att, att eh, det är så lätt för eleverna Att, att kontrollera och lägga till och, och, och Hitta ny fakta, ny information Och sånt där som man tidigare Inte behövde eh, Var orolig för som lärare För då hade man sin lärobok och sin egen kunskap Och där, där fanns allt som man behövde veta Och så är det inte längre då så det är klart att det är nya utmaningar hela tiden för en lärare. Och jag tror att vi har underskattat de utmaningarna. Mm, vad skulle krävas för att möta de här utmaningarna då? Ja, det är tålamod. Förstå att vi kanske inte... Vi har inte förstått någon av oss egentligen. Vilka konsekvenser digitaliseringen har. Eller kommer att få... Det är en av de stora sakerna tror jag den närmaste tiden för att, att verkligen förstå vilka konsekvenser det kommer att få. Eh, vi har nog inte sett mer än inledningen än av, av eh, hur det kommer påverka skola och undervisning. Nej. Har du några framtidsspaningar? Nej, ja, man har ju sett på en del sådana här gamla framtidsspaningar. som alltså man, man ska nu sig för det. Ja, för att man blir lätt, lätt till åtlöj efter tio år. Så att det avhåller jag mig från Men eh, jag kan ju säga som så mycket att jag tror inte att eh, förändringstakten kommer att minska. Utan snarare tvärtom. Ja, när jag såg en sån framtidsspaning senast igår av en Arthur C. Clarke tror han heter. Som 1964 sa att eh, det kommer... Eh, 2000 så kommer det handla om att kommunicera inte att pendla han menar att vi kan jobba var som helst och kontakta alla det var rätt bra tycker jag ja, det var skickligt ja, det var ju... inte helt fel var det ju inte men jag tror inte att värdet av det mänskliga mötet minskar men det kan ju underlätta ibland man slipper resa då men jag tror att mötet mellan lärare och elev till exempel blir ju kanske ännu viktigare nu i en digital skola mm. På vilket sätt då tänker du? Jag tänker att, att eh, Man kan göra Så mycket annat med datorerna Så att eh, Just det här mötet Och relationen och ögonkontakten så det, det tror jag, blir, jag tror att det blir viktigt. Viktigare i och med att man sitter Så mycket uppkopplad hela tiden Så att eh, läraren får någon ganska viktig roll där För att det är ganska många timmar i, man, man tillbringar i skolan mm, Absolut och det visar ju också andra avhandlingar att relationer eh, är viktigare än vad vi har trott hittills. Ja. Eh, så det, det är ju det är spännande. Mm. Eh, nu har jag svårt att sortera <laughs> vad vi pratat ja. om förut. Ja, helt eh, men, men, men du... Eh, finns det något, Alltså vad, vad är de positiva sakerna med, med hela den här digitaliseringsprocessen? Eller du... Har, Ja, så jag, jag vill ju poängtera egentligen att jag uttalar mig inte egentligen om det är bra eller dåligt med i skolan. för att det är någonting som vi egentligen inte behöver svara på längre eh, för att det kommer finnas och det kommer öka eh, mm. så att, att ställa om fråga, ställa frågan om vi ska ha datorskolan eller digitala hjälpmedel i skolan den det det är en obsolet fråga den vi kommer ha det och det kommer öka och därför måste vi på något sätt hantera det och det gör vi inte genom att bara dela ut laptops eller läsplattor eller så till skolan och inte sedan följa upp det på något vis utan man måste även följa upp med fortbildning för lärare till exempel och kollegiala diskussioner hur, hur man använder det på bästa sätt och hur man kan utveckla sin, sin, sin planering till exempel och sådana saker det finns jättestort jobb där att göra och det tror jag att man har missat på en del skolor man har inte förstått utmaningen helt enkelt ja, precis, precis. Sen tänker jag på det här, nu åker du till z och du ska vara där för första gången som jag förstod. Ja, ja och det är ju massor med människor som flödar dit. Jag, vet, jag var ju där förra året och då var det hur mycket folk som helst. Men ändå är det ju inte ens en procent tror jag av Sveriges lärare. Finns det, någon, finns det liksom någon fara med att vi får en digital elit i skolan? Eller, är det någon, eller kan de dra är det bra? Eller vad säger vi? Ja, det finns ju olika, olika teorier om det här. Att det finns de här som springer före och drar med sig eh, vagnen bakom. Så det finns säkert, eh, säkert poäng i det. Men, och det finns också en risk för då att det blir en liten digital elit. Eh, som eh, umgås i små koterier på Facebook och Twitter. Och, och, dela och, och tror att man får någon slags egocentrism, att man tror att man själv är medelpunkten på jorden och att allting ljus på, på oss som sitter och diskuterar det här. Och det är ju nog viktigt att komma ihåg det att den stora massan av, av lärarkåren finns inte på Twitter eller Facebook, utan mm. eh, utanför. Mm. Och man måste nog vara lite bakom för det också. Och sen den här typen av mässor eh, har ett begränsat värde tror jag vad det, är, vad det gäller fortbildning och så. Eh, för fortbildning är hur man jobbar digitalt, det tror jag inte det, tror jag inte det, det händer någonting på sätt. utan möjligtvis att det får spridningseffekt och man får lite entusiasm och så. Va? Men fortbildning för lärare, det pågår i skolan under lång tid, kontinuerligt, uppföljande, gemensamt och så. Det tror jag är det sättet man kan fortbilda sig inom det här området Liksom många andra i Låter som musik i mina öron när man pratar. Jag är ju en stor förespråkare för kollegialt lärande och ja. lärandeorganisation. Och sådana här. Alltså kontinuitet i fortbildningen. Ja, det är väl. liksom inte med två dagar i vecka 44. För att det, då digitaliserar man inte skolan på det viset Utan då man måste hålla på hela tiden faktiskt. Mm, precis. Tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig. Ja. Välkomna till Skålsveriges special idag torsdag. Och vi har ju sänt nu tisdag, onsdag torsdag som en liten ja, på väg till Sättmässan. Mm, men, precis. Ja. Och idag är det torsdag och det är lite förskoletema om jag har förstått det hela rätt Det var nog det från början Men sen kom den på att det var så otroligt populärt att gå på ett sätt Som om det inte var det förra året eller året innan Och därför har de öppnat upp det så det är faktiskt bredare än så Så det ska vara relevant för, för alla möjliga Men kanske är det så att du som förskollärare får mest ut av den här dagen var Och också liksom på något sätt är du förskollärare och hemma i din verksamhet Så kan du kolla in programmet för torsdagen och hitta lite bra folk där Just det, som du vill jag. bli inspirerad av precis, och så vidare. Precis. Och en av de personer som man absolut ska i så fall kolla in och bli inspirerad av det är Martina Lind Lundström som eh, föreläser på temat en pedagogik med barnets röst etska etiska ställningstaganden i arbetet med IKT. Mm. Eh, hon har en, en mening i, i så som jag tänk, i sin beskrivning som jag tycker är så otroligt intressant. Hon eh, skriver så här, att att låta barnen vara de som står bakom exempelvis kameran göras deras blick på sin omgivning på ett annat sätt än att när vi är vuxna dokumenterar barnet i sin miljö. Mm. Alltså när man flyttar makten över dokumentationen och överseendet till barnen. Mm. Jag pratade om det någon gånger förut och jag jobbar ord för att vi ska ha ett avsnitt om lärares blick. Du är lite skeptisk till det, men, men jag tänker att det <laughs> Nej, finns något jag är... i det. <laughs> ja, men vi, vi kör på lärares blick tycker jag. Någon gång ska vi komma in på det. Absolut. Hon, det här med en pedagogik som talar med barnets röst. Det är mm. så alltså otroligt intressant utifrån eh, ja, men det som har temat från den här konferensen. Alltså post-IT, vad är grejen som kommer sen? Mm. Vad vill vi få ut av det mm. Varför ska vi stoppa in massor av iPads och grejer i förskolan? Jo, nej, men det är för att vi vill utmana våra tankemönster. Eller hur? Eller ja. skolan överhuvudtaget. Ja, men precis. Att vi vill komma åt någonting annat. Och då tänker jag att så här, i mediepedagogik så kan vi inte bara släppa att låta barnen vara själva. Utan där någonstans behöver vi hjälpa dem att komma in i det. Eller? ja och, och hur man använder de här verktygen och att de får faktiskt makt över sina mm. verktyg mm -hmm. tänker jag Så det, det är jätteintressant och, och, och hon talar 9.30 i, i sal M4. En pedagogik med barnets röst. Det rekommenderar Precis. vi verkligen. Och, och en väldigt intressant föreläsning överhuvudtaget. Absolut. Och sen går vi vidare eh, en annan i det här programmet som, som, som vi har pratat om innan är ju Micke Hermansson som eh, som eh, Grej of the day Grej of the day-killen day på något sätt Ja, ja och jag, vi pratade ju om honom angående av AFK Malmö eller av korrektor i Malmö ja, just det. Ja. Eh, Och då lyssnade jag på honom Och eh, jag tänker Jakob, att du ska smita in där klockan mm. 16.15 Det vill absolut 14. göra, för, för att du överdrar mig lite där alltså, så här, man tänker ju på honom som att det handlar om den här Grej of the day-grejen Men att liksom, det är ett perspektiv och ett program och liksom, en ett projekt runt hela den grejen som är så mycket större än bara ha som en korta lektioner. Liksom. Ja, det är väldigt mycket mer än de här mikro åtta minuters lektionerna, tänker mm. jag. Mm. Eh, och eh, lite innan där så är det ju en av mina... Vi ska, vi ska se för han pratar klockan 16.15 i sal M2. Precis. Och lite innan där så har vi Per Kornhall. Jag var i grejen med Per Korn, alltså, Inte som, men Jag har hört talas om honom, men jag har aldrig träffat honom. Jag vet väldigt lite om honom. Kan inte du förklara? Ja, han är ju en enveten eh, skolförbättrare. Han, mm. vill, han är ju han, han har ju hamnat i, han, i, lite, lite, ja han kan väldigt mycket om allt sånt här som har med statistik och PISA och skolförbättringar och göra. Han har skrivit mm. Mm. två böcker om eh, Alla i mål är den som jag rekommenderar den allra mest. Har jag jag har inte läst den än. Nej, men det är en riktigt, riktigt bra bok, eh, mm. tycker jag, eh, som han det handlar just om, om skolforskning och likvärdig, likvärdig skola. Slår han ett slag för. Han brukar föreläsa och han säger sanningar som vi kanske inte alltid vill höra. Men, som, mm. men han pratar mycket om vikten av kollegialt lärande. Det är det han ska prata om idag. Det mm. eh, är kollegialt lärande. What's the first about? Precis. Intressant. Ja. Och, och, jag, alltså, någon som verkligen kan sin sak när han pratar. Mm. Så att, det, det rekommenderar jag verkligen. Och det är klockan tre i sal M2 För det som är där Och sen ska vi ut och kolla på någon mer Jo, en annan föreläsare som heter hittat som, som är en doktor i didaktik Som jag har kollat in några gånger förut Men som inte får så mycket uppmärksamhet som hon kanske borde få eh, Susanne Schillander Klockan två i sal M4 eh, Där pratar hon om Plattan i mattan Och sen pratar hon framförallt om så här, iPads i förskolan Och vad det får för resultat och så Mm. Och Martin Talvid har liksom nu släppt en, en avhandling om hur det påverkar hela skolan. Mm. Så hon har varit inne på det området specifikt specifikt mot förskolan i ett par års tid. Spännande. Det är ganska intressant, hon har ganska mycket att lära ut och, så, och det finns något intressant i det. Mm. Och om man som jag är grundskollärare men tänker att man kan lära sig något av andra skolformer så ska man inte stirra sig <här> så blind på sina förskolegrejer utan tänka att hon har mycket att se även andra än förskollärare. Jag tänker att hon har mycket att säga i gymnasieläraren också mm. faktiskt. Det tänker jag med. Um. Så det är väl en liten blick på dagens program. Det finns precis som de andra dagarna en massa intressanta eh, som man kan ta och lyssna på. Och man får sätta sig in i det programmet. Men det är några stycken av dem som pratar idag. Sen så tänker jag dagens... Oh, vet vad, vet vad, vet du stopp, paus, paus, paus. Jag måste få plugga en annan grej som absolut inte var så mycket av som de borde. Men som kan vara faktiskt en av de bästa bokningarna till sett i år. Ja. Alltså, förstår du, det är ja, det... helt säkert en av de bästa bokningarna i år och de får inte alls så mycket uppmärksamhet som de borde få. Klockan kvart i två till halv tre i M6 så kommer det tre lärare som pratar om ALP, leder en Partille och vårt gemensamma projekt för att genom kollegialt lärande och reflekterande samtal och observationer utveckla varandras verksamhet. Ja. Kort förklarat funkar det så att där, eh, om, jag vill, om jag och mina kollegor vill ha ett ALP-besök då bokar vi in oss och då kan vi, vi, vi skicka en uppdrag, ett uppdrag, vi vill ha det här och där då får vi en gäng lärare från, framförallt Alingshus och Lerum, från andra verksamheter i det mellanåret, som hänger hos oss i två veckor och observerar på sin betalda arbetstid eh, vår verksamhet och liksom vad vi kan göra bättre. Det blir mm. utvecklande för dem, det blir utvecklande för oss. Jag vet, och det är mm. jätteroligt för jag. Alp kontaktade jag hösten mm. 2012 mm -hmm. och hade mm. någon utav, någon Alp ledare, ingen mm. av de här som nej, var med nej. och pratade, pratade ja. och jag, som, just för att vi skulle införa något liknande i Göteborg. Och det mm. är verkligen ett så otroligt intressant projekt men tanke på att det har hållit på i långt innan vi pratade om kollegialt lärande. Det ja, ja är det har hållit på i mer än tio år. Ja, ja det är 12-13 år gammalt ja. tror jag. Och det är eh. jätteintressant för det är så otroligt manifesterat och det är så gediget och det är liksom... Mm. Jag och mina kollegor Vi hade ett Alp-projekt för mm, säkert kanske 5-6 år sedan mm. Om en till en I grundskolans tidigaste år Alltså ett mm. av Hur kan man göra det på ett sätt som främjar elevernas läs- och skrivutveckling Hur kan man lyckas med det mm. Och då fick vi gänglärare förskolelärare, gymnasielärare och, så, och vi har fortfarande nytta av det projektet Det var två veckor 2010 och Vi har fortfarande nytta i vår verksamhet Av det projektet Av de lärarnas blick av deras liksom, perspektiv, av deras observationer. Plus att man får en relation till de personer. Så det är Rakel Trunell, Ingrid Nordblom och Josefin Folin. Alltså dagens absoluta tips är helt enkelt 13.45 till 14.30, sal M4, Alp. M6 i Alp. Ja. Och det här är också en grej som man absolut kan kolla upp på internet om man inte är på ett sätt idag. Ja. Eh, sök på Allingsåsleden Pattele eller Alp eller så. Jag kommer oh. lägga en länk på vår hemsida. Vi kommer, göra så här att vi kommer att vi kommer klippa ihop alla de här tre avsnitten till ett långt avsnitt. Så man kan lyssna på igen. Mm. Vad har vi sett 2015 om? Fast mm. i förväg. <laughs> Precis. Och nu så ska vi lyssna på dagens gäst, Jakob. Ja, eller hur? som är Marcus Bergenord. Som är en förskolpedagog och digitalista från Stockholm. IGT-pedagog i förskolan. Superintressant. Vi tar lyssna på honom. Och så säger vi tack och hej. Och så hörs vi igen i vårt vanliga avsnitt som kommer någon gång. <laughs> Hej då! Då sitter jag här med Marcus Bergenord som är dagens gäst och som ska prata i eftermiddag på rubriken Digitalist. Ja visst, Marcus, vad menar du med det? Eh, ja, jag tänker väl många lissister kring, alltså när, man, när man pratar om, om barn som mm. någonstans som eh, att de är ja, digitalt infödda och sådär mm -hmm. och jag, jag tänker liksom att jag, alltså till viss del men nu också sen så är det ju, alltså att vi gör en skillnad som kanske liksom egentligen inte finns där, utan att, jag menar även att, alltså när fascinationen som vuxna många gånger har över teknik det, det kanske liksom inte är, framförallt inte i förskolan. Där är det liksom allting nytt för barnen på samma sätt. Ja, precis, jag att det, precis. Det handlar mycket mer om ja, men hur, hur presenteras saker och. Mm. Äh, Ja. Det kanske vi ska säga att du jobbar som förskollärare och har fått rätt mycket uppmärksamhet för du har jobbat med IKT så från en väldigt, väldigt tidig ålder. Från ett till två år ålder egentligen. Ja, precis. Ja. Och det är klart att där någonstans kommer det ju in det. du säger att då är det lika nytt som allt annat på något sätt. Ja, verkligen, absolut. Och det är, det här, tänker jag, det är väl en stor skillnad just med att för skolan eller om man vanligtvis kanske väntar in att barnen blir lite äldre för att de ska göra. Men mm. Mm -hmm. jag pratar mer ur, ur ett sammanhang Eh, kring att om, om vi vill att barnen ska interagera och kommunicera med varandra så är det väl kanske också önskvärt att tekniken också ska göra det att eh, mm. Mm -hmm. att man försöker försöka hitta liksom eh, ett sätt för, för det helt enkelt att, att barnen och tekniken att samverka det inte blir liksom, tekniken blir ingen isolerad sak, någon individuell nej, precis bortklipp från någonting annat utan att det liksom hör ihop med allting annat. Ja, och, och det hänger ju upp lite med SETS, i ett av de tre huvudspåren vi försätter med post-IT. Alltså, alltså, vad kommer det efter själva teknikinvesteringarna? Det tänker jag, säga. nu är inte jag förskolare, men det tänker jag att liksom, man har satt mycket på iPads i förskolan och man har skaffat in några stycken och vissa sattar på lite här, smartboards och så. Men när du har jobbat med teknik och så, vad har du Haft utrustning då. Du har jobbat mycket med projektorer och sådana grejer, eller Ja, alltså vi hade ju funderingar liksom just kring. Mm. ja men det var ju mycket kring smartboards och sådär, men då kände vi att vi har liksom inte vi har inte råd med det och sen Nej. kände jag, med ja, med just den här kommunikationen, alltså det blev en alltså en interaktion mm. med, med, med det var bara en i taget som kunde kontrollera och styra liksom mm. Mm. Eh, själva skärmen och det, det kände, det funkar inte riktigt. Eller inte. Jag, alltså, jag. ville jobba med den med den här att försöka interaktionen och få att de ska kunna göra samtidigt. Mm. Så då blev det mm. mer med, med webbkameror och projektorer och sådär. De försöker göra det större så de ska Det är kunna... skitsmart. smart och det där tänker jag. För jag, vet, jag, vet, jag kom ihåg första gången när du berättade om det här för mig. det var kanske för ett år sedan. lite mer. Och det, det är som det är intressant det du beskriver för att det perspektivet tror jag man skulle kunna ha även med äldre. Liksom. Vilken? Ja, vad får man ut för, för pedagogisk utveckling av olika teknik? Verktyg ja, och det, ser sen projektorer och webkameror och så. Någonting mycket mycket mer. Ja, och, och så sen tänker jag mm. väl också att Jag i och för sig kanske inte gå in på så himla mycket på det. Men, äh, men just det där med som investering i teknik. För jag mm. känner att det finns det finns alltid hur mycket saker som jag så alltså köpa. Det kommer nya grejer hela tiden. Mm. Äh, men, men så tänker jag också så här: ja, absolut. Det kan vara intressant och så. Men då ställer man sig inte frågan varför och hur. Mm. kopplat till vilka grejer då, alltså börjar man ställa sig varför och hur då blir det lättare liksom att bara stryka grejer och så, ja men det här eh, mm. som exempelvis så var eh, smartboard liksom en, en sån mm. sak som jag kände ja, men det här eh, men absolut det finns det liksom intressanta arbeten men för, för liksom hur jag tänkte liksom, för, för, för att jobba det här i mm. stora och framförallt kring de yngsta så känner jag att nej Nej. Utan det satte pedagogen för mycket i centrum liksom, och inte barngruppen. Ja, och, och så tänker jag säga, i, om man ställer produktion kontra konsumtion på något sätt. Att ja, liksom absolut. Både iPads och smartboards är ganska passiva verkligheter, att man, man tar in saker som någon annan har gjort eller så på något sätt. Och det kanske ja. är den sortens ikotianvänning som barn redan från den åldern på något sätt får ut mycket av. Ja. Tänker jag, sig skämtidsdebatter och liksom, <går> ja, sådana diskussioner på det sättet. Det har ju varit lite, den, den senaste tiden eh, mm. nu, alltså bara den senaste dagen <går> har ju varit väldigt mycket eh, diskussion kring det här har de gjort senaste veckan. Ja, men, för, för då tänker jag just det där, ja men, det det, det är väldigt mm. intressant att se för jag tycker att det är hela tiden och, och alltid liksom, eh, så får man en det blir en helt annan ingång så fort det är något mer teknik att göra. Mm. Och man tittar mm. aldrig på alltså, alltså många väldigt få gånger så tittar man inte på frågorna varför eh, och hur. Nej. utan det är liksom ja men de sitter med iPads i händerna eller ja men vad gör de man nöjd med? för det har, de har man de gjort IT på något sätt precis <laughs> att man har gjort IT eller ser man inte nöjd för att de har iPads i händerna och det har de har dem ja. och de sitter med i barnvagnar och sådär och då gör man också någon stor grej utav av dem ja, mm. ja men då, då tänker jag, det, det, då är det ju intressant också i farskolan att att, att se där också så, ja, men, hur, mm. hur kan man använda det där liksom utgår man från som jag tänker i alla fall i just den här mm. interaktionen och kommunikationen. Eh, och gärna utifrån, liksom, eh, alltså ut utifrån, alltså ute i rummet. Mm. Att jag har faktiskt tänka mycket kring. Eh, och mycket därför med, med produktioner. Men att det som händer på Ipaden syns ut i rummet. Och man mm. kan alltså, knyta det i produktioner på tiger. Och, ja, för det blir ett sätt att bjuda in andra och liksom på något sätt koppla ihop ja, det precis. digitala och det som inte är digitalt. Ja, precis. Så mm. att de kan jobba liksom, med olika material i liksom, trä, lera eller vad som helst kopplat till eh, tekniken också. Det är superintressant. Äh, du att vi ska ta en runda av här. Men jag ja. tänker att eh, vi vet vi gärna ha med som gäst någon gång i, i framtiden i vår podd. Och för att ja. höra mer om dig så är det 16.30 i M5 som är det. Det är ja, sist jajamän. på dagen. Ja, <laughs> det är körsbäret på sätt. Ja, precis. ja avslutar <laughs> och ser ihop allting och kommer att summera allting, saker men du det var kul att ha dig med ja eh, tack för det jag tackar.